Salamu alayka ya Rasul Allah Alhamdulillahi rabbil alameenu wa salatu wa salamu ala Sayyidina wa Nabi Muhammad al-Sadiq al-Wa'id al-Amin wa ala alihi wa sahbim yajma'in Allahumma laa sahla illa maa jaltabu sahla vanta idhaa chikta tajahalul hazna sahlaan sahla Wa'ala drago wa gospodara man yego imna izmirnim haqadatima Salawatum salamum malim muzvišan wa gospodara da živimo životnim stilom njegovoga amidenika Muhammeda, salallahu alaihi ve sellem, da nas počasti da budemo zadovoljni srca, skromnih duša, potreba koje se mogu zadovoljiti, da nas gospodar počasti da budemo proživljeni upravo u njegovom društvu, društvu njegovog amidenika Muhammeda, salallahu alaihi ve sellem. Gospodar, našu istinu ništa nije lahko, sem onoga što ti ne olakšaš, pa molimo molim, olakšaj nam samo ono što je za nas dobro na ova svijeta. Amin, amin. Draga braćo i sestre, mi se i dalje družimo sa hadisma Rasulullaha s.a.v. koje nam je zabilježio Imam Buharija u svojoj hadiskoj zbirci. Mi smo, hvala gospodaru, došli do 496. hadisa u hadiskoj zbirci. Danas ćemo počitati tri-četiri hadisa koja su vrlo kratka, ali prije nekušto se podsjetimo na Rasulullaha s.a.v. kroz podsjećanje na njegove, njegove riječ da se podsjetimo na nešto što je jednako toliko ubitno, jer je to stil života Resulullah sallalahu alimha sallalahu. Alim, alim. Među prvim generacijama jedan učeljak je doživio da se njegov sin raspravlja sa drugim ljudima, pa je on kazao svome sinu nemoj se raspravljati, nemojte se raspravljati. Tada je on, naravno, postušao i svog babu, dalio se, međutim, poslije pita oca svoga babu, i meni kažeš, te se raspravljati, međutim, mi vidimo da se ti znaš raspravljati sa ljudima, voditi sa polemike, dijaloge. Gde samo ako nije problem, oslobodite momku, ne može on da, da sjedi na podru. Otvorite mu da može, jel, stolicu, jel, danete tu mjesto. Možete se malo, malo pomeći. Kaže, vidim tebe, oče, kako se raspravljaš sa ljudima, a meni, meni zabranjiš. I tada je babo rekao, to je ta prva generacija, i druga generacija i treća generacija to ste najbolje generacije. Tada je babu rekao nešto, vas baza molio da da imate tu u vidu. Kaže njemu babo, kaže mi smo se raspravljali i vodili polemike, kaže a tako mi Allaha kao da su nam na glavama ptice i straha. Znači tolko kad se znate kad čovjek strahuje, znači ono Ono što mi kažemo, nadnese se na ne, kaže mi smo stojali kao da su nam ptice na glavama i straha da ne bi onaj vodimo polemiku, ne do Bog zaluta. Nažalost, danas je polemika da, da, da gospodar sačuva. Rasprava da nas Allah zakva. Znači, i kad vodiš razgovor s nekim, i kad vodiš neku polemiku s nekim, jesi li kada razgovarao, a da ti je želja, učiš mu do gospodaru, pokaži mi hak preko njegovog jezika pa da ga slijedim ako treba. Jer se rekao, gospodar, daj da moj argument bude jači, da ja budem. Da izgleda da sam ja u toj raspravi, raspravi pobjedio. I zbog toga znate da je među velikanima bilo oni koji su govorni, nisam se raspravljao sa pametnim, da nisam ja njega uvjerio ili on mene uvjerio. Uvjerio, ne ubijedio. Ubijedi to, neko te odvede ubijedio. Uvjerio. A kaže, ja nisam se raspravljao sa ahmakom, a da nije izgledalo da je on mene pobjedio. Jer on ti tako ti može postaviti situaciju da ti ispadneš da... I zbog toga ja vas molim prva stvara večeras, ako se odgajamo i to ste generacije, nima nije bilo mrsko stotine salavatana poslanika, salallahu alaihi salam doni. Nima nije bilo mrsko i trećinu Kur'ana dnevno učiti. A danas nama nije mrsko stotinu nekakvih komentara nekome ostaviti. I dvijesto nekakvih informacija od kojih nikakve koristi ne imamo pogled. Mislim, pogledajte kako mi oblikujemo duho vremena u kojem živim. Oni su živjeli Čestitosti, znali idem Allah u Đalešanu, željam je da budem proživljen u društvu njegovog, njegovog midenika, pa daj da se pripremam za taj susret. I sve što mi pomaže da se pripremim za taj susret je dobro. Ono što me odlači od toga nije dobro za mi. I danas, vjerujte, jedan od glavnijih problema, počinjem od sebe, ne govorim problem muslimana, ne moje problem. Evo da niko se ne nađe i prozva, problem je što ne živimo, onaj hadis Rasulullah s.a.v. Ni'ma tani ma bunum fihima kathiru minan nas es sehatu Kaže, dvije blagodati, onjima se prevari većina ljudi. Kaže Rasulullah s.a.v. Es sehatu zdravi. Misliš da će vječno trajati, a onda dođe trenutak, davo ovo bi sadake, ne znam ti koliko samo da te gospodar izbavi iz belaja u kojem jeste. I drugo kaže, slobodno vrijeme. Ja vas molim, I kada vodite dijaloge, budite sa tim edebom tih prvih generacija. Moli Allah, Zalšanu, prvo ima edeba, nema povišavanja glasa, ako već vodiš rasprav, A bolje je da ostaviš rasprav. Iznesi svoj stav, argumentiraj ga, idi dalje. Jer rasprava ne vodi ničemu dobu. Drugo što je bitno, i to sam danas pročitao, što znači taj lijepi odgoj. Jedan od halifa je govorio, kaže... Odgajajte svoju djecu, edibu euladekum keita karra a Kaže, odgajajte svoju djecu i ne samo djecu, odgajamo jedne drugi druge. Drage insane, kogod vam je drag, u četiri oka ga posavjetujte, razgovarajte sa njim. Kaže taj halifa, kaže, odgajajte svoju djecu, a Boga mi je bližnije. Kaže, kako bi se vaše oči njima obradovalo. Znači, kad vidiš nekoga da je krenuo pravim putem, kad vidiš nekoga da je prihvati ono što je za njega dobro, Očiti se obraduju. I ova karakteristika je jedna tih prvih generacija i time se završiti, pa ćemo onda čitati hadise. Halifa, jedan od tih halifa je pitao dječaka kojeg je doveo vezir. Vezir je ministar prvi njegov, kaže bio je izuzeto pametan vezir i odgojen i sve, pa sada halifa želi da vidi kakav je, kakvog je odgoja sin od tog vezira. Kaže njemu halifa, kaže sine, kaže je li ljepše ovdje kod nas na dvoru hilafeta halifinom ili kaže kod vas u kući? kaže njemu dječak, kaže, ljepše je kod nas u kuć kad ste i vi, san. htio da ga uvrijedi, da mu kaže, da mu, da mu je ljepše u njegovoj kući, nego kaže, ljepše je nama kod kuć, a kad ste kaže, san. I zbog toga, onaj hadis Rasulullah s.a.w. Hiyarukum fil džahilih, hiyarukum fil islam, najbolji od vas, prije nego što ste se pridržavali islama, propisa islama, su oni koji su bili najbolji prije toga. Ne može čovjek biti u nekakvoj krajnosti. Onda odjednom uđi u islam i očekuješ da njegov karakter ne zna isklimati iz njega. Ono sve što je nagomilo od stvari u svome karakteru, samo je pitanje momenta kada će iz njega. I što je najgore. I tu leži jedna velika opasnost. Umjesto da ovakvom edebu i ovakvom ponašanju da se insan nauči šta uradi, on to svoje ponašanje koje iz nekog prošloga života pokuša mu dati islama. Kaže, to je, to je islam osurost grubo sve, sve što imamo ranije samo kaže unesi unesi u svoj u svoje praktikovanje islame. Al'as ja molimo ove dvije stvari klonimo se klonimo se rasprava rasprave nas uništi uništi. Gledajmo da što više dobro učinim. Blago li ono, me, evo mi dajemo u redovnu sadaku i moje obaveza da vas podsjetim. Ove godine mi svake godine skupimo oko 5 tona. Ove godine nema oko 3,5. Jel'e 3 3,5 koliko Ma, biće četiri. Biće četiri. Biće petak obok da ja ne gubim. Znači, gledate Znam ste insana svaki dan da dne sadako. Ko što svaki dan. Ima neko da nije danas internet otvorio? A sa znam sin sana koji svaki dan da dne sadako. Ko me nije mrsko stotinu dobara bara da učni, ili pedesije stranica knjige da pročita, il barem žuzgur ana da pročita, ili barem da sjedne da zatvori oči, hoćemo da vidimo Resul Laha usnu, a nismo donijeli na njega danas ni 10,000 vatni. Ako vidi Resulullah, šeita se ne može pretvarati u njega. I što je najvažnije ulema kaže, da je jedan od mu bez širata, radosnih mjesti i tem da će biti sa Resulullahom žernetu da ga vidiš. Sad pitanje prioriteta čovjeka u životu. Ja vas molim, čuvajte svoje vrijeme, ne dajte da vam lopovi kradu vrijeme. Evo, vi ste, hvala Allahu, otrgli od svoga vremena i do što večera su ovdje. I druga stvar, znajte da je edeb odnosno lijepo ponašanje, znati se postaviti u datome vremena, Nešto što su prve generacije muslimana imali, u tome je su svoju djecu. Ja, kada dolazimo ovdje, mi se odgajamo, da kada izađemo preko Praga, ovih mesčit, brata da znamo da se tamo ponaša. Da kažu, gledaj, gledaj kako se ovaj čarik, kaže, liči mi na nekoga, liči mi na Božijeg poslanika. Salala. Kad se susretnije s jincanom, rekao je čarik, mu je najdražinca. Kad se salami sa njim, sav se okreni. Kad mu neko nešto traži, Ako mu može, pomogne. Ako ne može, kaže da ti gospodar pomogni da zaista mogu, učinio bi od sebe koliko može. Ja molim gospodara da nas time počasti. Amin. Da se sjetimo jednom dobom il-Fatihom imam Buharjići u hadijskom zbirku. Četam. Ba bukadri kem jem bagi en je kune vejnad musabih vas sutra, po glavlje, koliko treba da bude između klanjača i sutre one perde koju čovjek stavi ispred sebe ili štapa ili nečega što je čovjek stavio prilikom namaza hadesana amr ibn zurara قال أخبرنا عبد العزيز ابن أبي حازم عن أبيه عن سهلي قال كان بين مصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين الجدار ممر شاتي prenio nam je amr ibn zurara od abdulaziza ibn abi hazima od abu hazima od Sehla radijallahu anhu, ashaba, koji je kazao, kale, kane bejnemu salla Rasulillah između mjesta na kojem je Rasulillah klanjao. Dakle, mjesta gdje su, gdje su mnoge vile. Wa bejna al-đidari me marrušat I između zida koji je ispred Rasulillah bio poput sutri. Kaže ono liko koliko jedno hajvanče malo moglo proći. Koliko je to? Možda 50-60 cm. Had desena... Sledeći hadis, hadesana il mekkiju pranjonam i mekkiju, ovo kratak je kratka reč, kratka hadis, gotova nekoliko reči, qala hadesana jezidu ibn Abi Ubeidu an Salameh, ennehu qal od Mekkija, kaje imam Buhari, pranjonam i mekkiju od jezida ibn Abi Ubeidu od Salameh, između Rasulullah i Buhari, ovo ma hadisi samo trojca ravija. Ashab, tabiini, tabi, tabiini. Sledeći je Buhari, qala kana jidarul masjidi indal Dejmin be rasulallahu ve sallallahu alejhi ve sellem džami od je bio od iza je bio zid ma kadat ishat tajuzha kaže gotovo da nije mogla jedva bi ovca prošla onaj tolika je veličina bila on su mjerili koliki hayvan može proći može li deva može li ovca kaže gotovo ovca bi jedva prolazla iza iza tog ovaj ova dva hadisa rasulallahu sallallahu alejhi ve sellem prenak što prođemo, to je ono ono pravilo ne uzimati više mjesta nego što ti treba. Ja vas molim, Ulema tačno kaže da kada imaš sutru ispred sebi, ta sutra treba biti samo onoliko koliko ti je dovoljno da naseži do Allahopadniš. Čak je u hadisima Resulullaha se spominje telijednu minaha, ako si stavio sutru, stavio si nešto ispred sebi prema čemu klanjaš da ljudi mogu ispred prolaziti, kaže da se približi i kaže nemoj da budeš daleko Maksimalno kaže svako od nas ima svoju visinu. Kaže koliko tri i tvoja lakta. Jer je jedan lakat, još jedan, još jedan. Znači ne, ne bi smio više od toga čovjek postavljati sutru zbog čega da ne bi došlo u situaciju da on razgrče. Šta je, znam se, klanja ovdje stavio dva metra ispred sebe sutru. I onda neko krene da prođe, on se zaleti da ga fata da prođe. To nije karakteristika muslimana i, i vijednika čovjek. Sjećam se da mi je jedan od profesora u Gazi Usrebe gove medres pričao najljepše što mu se deslo na hađu. To je taj mali jedan moment. Nije sutra, ali jesu srđadi, srđadi. Kaže, ugrio onaj dole kamjen što je u Harem i Šerifu. Kaže, meni noge, kaže, ne mogu, ne mogu da klanjam u papućama, bos. I kaže, jedan čovjek, kaže, srđada mu je tri sa, tri sa dva. Ogromna srđada. Kaže, on se raširio, kaže, ja malo, kaže, samo nogu nabacio, a on vako, ne da. Pa, to je To je ono što vam govorim, karakterisva, nema to veze on kaže la la la la mame do Rasula. A škrtat čovjek. Iniš tamo ne smije da, pazite. Doslovno mu ne bi smetalo da ni dvojica zajedno na, na to se se I kaže ja malo on mene iskušao. <laughs> ja opet malo što da kaže vruće. Kad dolazi i drugi kaže siromašna, kad nema se džadama, on kunaš on je mali se. Kaže on brzo prostru i kaže podlači, kaže pod moje noge. A to je taj karakter. Ti možeš na čovjeka nemuslimana, još nije oplemenjen kelime i žahadeta. Da u njemu imaš više emotivne inteligencije nego kod nekog muslimana. A musliman da je imao dobio nagradu kod gospodara. I pokazujem što je njegov identitiv. I kaže, najljepše im je to bilo što Taj čovjek, kaže, on mi je zavukao, kaže, i poslije se ja svelamim odnekle iz Malezije, iz Indonezije, kaže, ne, ja si čušančo, nadate nad, kako se on. Ali njemu bilo, mada je njemu smiješno bilo, kako je ovaj pokušava, kako mu ovaj ne da. Ali sad znam s to, on poglači mu, stavlja mu se džadu pod noge kaže zajedno ćemo mi. Pa ćemo se stisniti. I zato ona naša rečenca, koju često trebate spominjati, ovako kad ste u guži. Draga brato i sestra, ako je naš narod to lijepo kazao, dječelja nisu bijesna, kuća nikada nije tijesna. Bijes je taj u insanu, odnosno šta je bijes? To je šetanova, jel? ono što šetano radi preko naših, naših protivlje. Da li ovaj hadis također nam govori da bi čovjek trebao gledati da prostor koji zauzima bude racionalan. Jer Resulullah, salallahu alaihi wa sallam, da se pomakao dva metra nazad plemeniti ashabi bi odšli za njega, tako? ispoštovanja premanje. Ne, ne. Ako treba da... Svi, svi imamo gužu. I džamija poslanika, salallahu alaihi wa sallam, na početku nije imala ni se džada, ni imala ništa, nego je šlunak sitniji bio. Ali Resulullah uzimao mjesta koliko mu je trebalo da padne Allah I zato znate, u onim predajama se spominje da je u njegovom sobičku kojem je živio sa Hazretija Išom da je toliki prostor bio da kad hoće Rasulullah da padnije na sežu, Hazretija Iša bi morala pokupiti svoje noge da ima gdje da padnije Allah na sežu. Sada, možda neki od najsiromašnijih muslimana koji stvarno jedva kraje s krajem sastavljaju, opet imaju više nego što je imao prvi čovjek našega umeta, naš, naš vođa, naš uzor, Resulullah s.a.l.a. A mogu imat sve. Da je tražio, a sahabi bili spresretni da je. I zato treba ličiti, skromno što treba ličiti na Resulullah s.a.l.a. Ne treba insan pružati svoje noge onoliko koliko mu Jorga nije dug. I jedan od problema je što uzima insan ono što ne može da podnesi. Natovari sebe dugovima. I gledajte danas, to se taj prostor, to i u novcu. Ako čovjek uzme, gledajte kolika su zaduženja naših sugrađana. Zašto? to što trošimo novac koji nismo zaradili. Potrošću samo novac koji sam zaradio. Nijeću trošiti novac koji, koji nisam zaradio. Jer kad je takav princip u životu, racionalisanja, on se onda manifestira na sve i relacije sa ljudima. Ja volio sa svakim, individualno kao u poputu. Ja nijem vremena, niješ niti vremena. Nego koristiš svaku priliku da učiniš što više je dobra i racionališiš. Zašto? Jer nas je evo ovaj poslanik u namazu. I gledajte još jednu stvar, čak je Rasulullah s.a.v. se naljutio kada je vidio da čovjek jedan ne racionališio u obavljanu namaza. Znate da je došao jedan od azhaba i rekao Boži i ne ide mi se na namaz koliko taj taj oduni namaz. Ne ide mi se na namaz koliko taj i taj oduni. Spomene ga, taj azhab Rasulullah kaže taj oduni namaz. Kaže Rasulullah s.a.v. za to nije racionali sad njih u namazu. Ja nedavno klanju u džamija, mašala, nema govora. Ja kažem, mi bi mogli ovako klanjati samo ako bi jedino što bi radili Svaki namaz bi nam trajio po 45 minuta sahat remu. Ne možeš, jednostavno ne možeš. Kaže Resulullah s.a. lalahu alis in ne kumu nefirun. Kaže, kaže nemojte tjerati ljude od, od, od vjeri. Ljutuje se Resulullah, kaže, nemoj tjerati ljude. Kaže, kada klanjaš kao ima kaže, klanjaj kratko, nemoj duhu. Zašto? Jer, kaže, u džematu je i slabo. I žena koja ima dijete, i osoba koja je bolestna, i ona je u potrebi. Kad klanjaš tri jajeta, pola sahife, a ti mašala sahifu može, ali ako ti je džemat Ako džemat narko, na to naviko. Ako nije naviko, šta si uradio? Kogod ti dođe u džamiju kaže, sad sam došao, vala neću više nikad. Što je najgore nekada i hudba. Isto se sa hudbom dešao. Čovjek drži u hudbu sahat vremen. U redu možeš ti, mogu ja, koji sam na fakultetu islamskih i nauk. Što kažu u ratovi ahbab, što su bili u ovom fatihu, pa kaže, kada bude ljude na Saba, kaže, salam, brate, kaže, hajde ustaj na Saba. Onda dođu do nas i mama, hođa, kaže, je, hođa, hođa, hajde, kaže, na posao. <laughs> Zašto to? Šala, naravno, to ne... Ali zaista je tako, pa znam si, on je izašao sa posla pola sahata dobavi obavi džum, a gledajte, ova sutra, Da ništa drugo nisi uzeo. Prvo, kad je stavio što je pohvalno, stavio si je ispred sebe, dao si do znanja ko prolazi i da, da ti obavljaš namaz. Drugo, Resulullah te naučio, nemoj sutru staviti dva i pol metra ispred sebe, dva metra. Stavj ga koliko ti je dovoljno da glav na seždu padneš. Čak što više, kad padaš na seždu, ne mora ti glava iza sutre biti. Ti može glavu staviti pored sutre. <laughs> Razumiješ, u tom trenutku niko ne prolazi. Tako da te ona ne ograničava prilikom padanja na seždu. Zašto, šta je to išta drugo nego racionalsan. I zato se u predajama kaže ne se pokajati ona osoba koja se savjeti koja se savjeti niti će ikada žaljenje osjetiti onaj koji istihar uklanja. Savjetuje se pa nakon toga klanja dva rekata i na kraju se kaže u toj predaj niti će kaže biti fukara onaj ko se pravilno prema imetu odnosi. Neće biti fukara. Ima ljudi ostanu bez bezposla opit, pravilno se odnosi prema imetku, vidiš kada Hvala Allah, ustalazi se, radi. Ako je raspalo, šta ćeš imati situaciju? Dobro. Ovdje također, u ovom hadisu, odnosno u ova dva hadisa, se vidi da je džamija poslanika, sallallahu alaihi sallam, jer oni od vas koji danas mogu vidjeti da je iza mimbera, iza mihraba poslanikove, sallallahu alaihi sallam, džamije, sada je prolaz, sada je proširena džamija i da znate onaj dio koji je proširen, kažu ovi koji se bave izučavanjem tih lokacija da je upravo tu bila kuća Hazreti Ebujuberan Sari da je tu pejgamber sallallahu alayhi ve sellem mocio kada kad znači to proširenje džamije poslanikovi sallallahu alayhi ve sellem je obuhvatl turanije i ona je minber i ona je mihrab su bili kraj džamije tu je bio tu je bio zid džamije poslanika sallallahu Evo da pročitamo samo još jedan hadis babu salati on isto poglavlje namaz ila al namaz prema kop To je tolko danes, kada vojnik stavi spred sebe pušku ili nešto. Hadesana Museddedun, kala Hadesana Yahya an-Ubeidillah, akhberana Nafiun an-Abdillahi, enna Nabiye sallallahu alaihi wa sellem, kana turkezu lahul hirbatu, fayusalli ilaiha. Kaže Musedded od Yahya ibn Ubeidullaha, od Nafiha, od Abulaha ibn Umera, od Verovijestlika sallallahu alaihi wa sallam, da je Verovijestlijik sallallahu alaihi wa sallam znao narediti, ali bi mu se zabilo kopje iz prednjega, I bi prema tom kako, kako bi ljudi mogli mogli prolaziti bez ikakve smetnje ispred isprednje. Ovde ovi hadisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam govore, vidite, hadis na prvi pogled govori o ibadetu. Ja vas molim, draga braće i sestre, pravilo je, pravilo je: "El aadatu binniyati tanqalibu ibadat." El aadat adat adat binniyat se iskrni namjetom rad godsadara ten kalibu ibadat, postaju ibadet. Šta znači? Adet je da insan nosi odjeću na sebe. Kada oblačiš odjeću svoju i kažeš Bismillah, gospodaru pokriji moje sramote kao što se pokrio tijelo ovom odjeću. Šta si uradio? Od onoga što je adet, napravio si ibadet. Bilo šta što čovjek uobičajeno radi. Odlazak bilo gdje. Ako čovjek ima iskren ijet, ako radi radi gospodare ako u tom trenutku razumije kako mu to koristi, evo vidjeli ste, sutra je sastavni dio, sastavni dio našeg razumijevanja namaza. To je ona perda koju stavimo ispred sebe da bi drugima dali do znanja da ćemo obaviti nama. Ona je, kao što sam vam prošli put rekao, pohvalna kod uleme i nju treba nju treba ostavljati kad god čovjek ima u najmanju ruku pretpostavku da bi neko mogao proći. Zaštiti i njega i se. I to je karakteristika vjernika. Kaže, pital se jednog od velikana, kaže šta ti je posao? Kaže čuvam, kaže divljeg psa. Pa kaže šta, ko ti je taj divliji pas, a pa kaže moj neps. Malo malo pa me nagovori da nekoga ogovara, malo malo me na, nagovori da da neki problem napravim. Kaže ja sam čuvar divlijeg psa. Jednoga vuka kojeg treba ukrotiti. Zato kad staviš perdu iz pred sebe, šta si pomogao se čovjeku koji dolazi da, da, da se ne ogriješi, a sebi si pomogao da ne dođeš u situaciju da se srdiš. Ovdje u rivajetu ovog prvog hadisa ima Ebu Hazim, on iz generacije iz generacije ta vina i posljednji koji je preselio iz generacije Tabina pa hoću da se podsjetim na jednu njegovu prelijepu rečenicu, vraće i sestre. Kažu da je halifa došao Suleiman Ibn Abdul Meliku u Medinu i kazao je koga ima koga ima u Medini on su mu kazali da je najstarija od ta koji je tu prisutan kaže, koji je ostao je bio ovaj Ebu Hazin i sva ulema i uglednici su otišli kod Sulejmana Ibn Abdul Melik da ga posjete kao halifa je došao idemo mi svi njemu na noge osim ovoga Ebu Hazin i kaže onda je Sulejman Ibn Abdul Melik rekao je su mi svi došli kaže nije ti on došao i kaže hajmo mi onda kod njega i otišao je halifa kod ovoga Alima I kad je ušao i dobio izum da uđe i sjeo halifa kod Ebu Hazima, kaže njemu, Sulejman Ibn Abdul Melik, kaže Kakav je, kakva je to grubost Ebu Hazime, kaže svi su mi došli osim tebe. Kaže njemu Ebu Hazim, kaže ja nisam imao nikakvu potrebu kod tebe da dođem, a ti ako imaš potrebu kod mene, nebojnom doći kad god pa ćeš. I onda je Sulejman Ibn Abdul Melik njega pitao, pitanje koje, ako Bog da, da nas vodi kroz život, pitao, Sulejman ibn Abdulmelik i Ebu Hazima kaže kako ćemo mi sutra Allahu doći? Evo, hvala Allahu, svi imamo roditelje svoje znamo koliko roditelji dijete vol. Nisam ljepše rečenice vidio negove Ebu Hazimove Sulejmanu ibn Abdulmelik. Kaže, moj Sulejman, Halifu, onaj koji je Allahu bio poslušan, Dući će njemu onako kako dolazi dijete nakon dugog odstva, otcu i majci. Znači, kako će doći? Završi kako te roditelji znaju poželju. E kaže, tako ćeš Allah od Zalesanu doć, tako ćete gospodar počastiti doćeg. A kaže, onaj koji je bio neposlušan, isto oko rob, kada pobjegne od svoga vlasnika, a ga ganja. I kaže, kad ga ufati, šta se dešava? I onda je kaže, Suleman počeo plakat, kao halifa. I pita sada Ebu Hazima, kaže, što, šta nam je, kaže, što prezirimo smrt? I kaže, njemu, Abu Hasin kaže moj Sulemane zato što gradimo donjalku rušimo Ahirete. Ko voli da se preseli iz onoga što je izgrađeno u ono što je što je srušeno. Pa ste, da, da, da, da ništa iz ovog razgovora insa nije ova dva detalja kako se Allah sutra vratiti i druga stvar ova ova rečenca, graditi kaže gradimo gradimo donjalku rušimo airet. Ja vas molim, ova sadaka koju mi dajemo, ako Bog da već od sljedećeg mjeseca, ja sam se dogovorio sa glavnim imamom u jednom povratničkom džematu, nećemo više ovdje, otićemo u povratnički džemat i odnijeti tamo. Skupljat ćemo mjesec dana, onda ćemo odnijeti povratnički džemat. Jer je sada zima. Ljudima na selu je sada potrebno da je neko malo pogura, pogotovo kako se radi u povratnici. E to je ono što se zove gradimo, gradimo ahiret, fala, falalahu, a gradimo šta? Time gradimo i šta? I dunjalog. Završiću sa jednim hadisom Rasulullah sallallahu alejhi koji sam pronašao prošle heftije pa sam ga podijelio sa dragim ljudima pa i sa vama Prenosi se da je Rasulullah sallallahu rekao čisto da i ja i vi maloprist ispitujemo svoj svoje niyet kaže la tatlubu al-ilme nemojte tražiti znanje Među vama ima mnogo studenata Bog to ga vam god kaže Rasula nemojte tražiti znanje I dalje nastavlja rasulullah. Litubahu bihil ulama. Kako biste se time nadmetali sa učenim? Kažemo pokazivali se pred učenim. Wa tumaru bihi sufaha ili da biste time podcjenjivali one koji manje od vas znaju. Znaci kaže da su la nemojte učiti znanje kako biste se time pokazivali učenim ili podcjenjivali one koji manje znaju. Ili da biste dobijali neka posebna mjesta u društvu? To je, to je pitanje koje svi mi sami sebi moramo postaviti. Pogotovo ko studira. Zašto učim, zašto studiram? Zato da pokažem da sam pametan, da nekom je pokažem da sam pametniji od njega, da bi sutra dobio neki društveni status. Jer je Resulullah na kraju ovoga hadisa kazao Faman fa'ale dhalike fannara naru. Neka zna da onaj koji tako uradi, vatra mu je vatra mu. Ponevno ne možete Nemojte tražiti znanje. Kako biste se pokazivali učenim ili pocijenjivali one koji su manje učeni. Ili kako biste dobijali neki društveni status. U drugom, drugoj predaji kaže da okrenijete lica ljudi prema vama. Da kažu on zna, on je, je u lemah. Kaže Rasul, sallallahu alaihi sallam, onaj ko tako uradi, Vatra mu vatra. Imajte na umu da tražimo znanje kako bi se zaštitili od svega onoga što prekida našu vezu sa gospodarom, što ugrožava vezu sa Allahom dželašanom. To ti je razlog zašto dolaziš ovaj. Da bi se čuvao grijeha, da bi što svjesni je Allaha bio, da bi što bolje ponašanja bio. A ne da kažu on je učen ili on je išao na predavanje, on je čuo i nemojte ja vas molim karakteristika učenih je bila i to sam svojim očima vidio. Kod jednog od najvećih muhadisa koje, koje je Dunjalog zadnja dva stoljeća zapad sjećam se takvom gospodara, on radio 60 godina na polju hadisa. Dolaz ljudi iz Bosne, u Damasku i oni im kaže nešto od sunneta Resulullaha, s.a.w. što oni praktikuju kako ne treba. I kaže, to se ne radi tako, sunnet Resulullaha je ovako, potpuno suprotno njihovom. Kaže, iznese im argument, tako mi je Allaha nisu htjeli da te postušaju. Jer oni nisu tražili znanje, nego traže argument samo za ono što oni misli. Onaj ko traži znanje, traži argument i traži da ga gospodari. Zato česta dova, i danas ćemo ako Bog da učit zajedno, gospodaru pokaži nam istinu i počasti nas da je slijedimo. Pokaži nam laž i počasti nas da je izbjegnim. Jer insan sad pa sad može ne da Bog otići u laž. Zato, Zato što mu se učini lijepo, učini mu se privlašno, učini mu se da je to easy way, kako vi kažu, lakši put. Jođe tom stazom, vište tam sjedes. Lakše, čat nekada ti se olakša traženje znanja kad ti je niet pokvar. Ja vas molim kada dolazite ovdje, preispitajte svoj nijed, govorio sam vam, Krene Insan na jenazu, sretnja baba kaže: ah, "Baba, preselio nam je taj tata, hoćemo zajedno na jenazu." Kaže od njemu samo trenutak jedan. Kaže: "Šta je? Pusti me za, da da preispitam svoj niet." I idijemo napu što se me ti zvao, i idijem da svog brata ispratim iz svog svijeta da moklanjam jenazu da zamolim Allaha dželašanu za njega šta da promijenim svoj svoj niyet koji imam ja molim Allaha dželašanu da naši nijeti budu uvijek ispravni amin amin radu billahi lešeto nabradžim smila rahmanel rahim alhamdulillahirabbil alamin والصلاه naš počasti na sa nemo nasponist gospodar našu прости nam sve ma grije nemo nas kazni Gospodaro, neka naše društvo bude ono u kojem niko nesreta nije. Najvećim te imenom molimo neka nam Dunjaluk ne bude najveća briga. Počasti nas, roditelje naše, zaštiti nas od svakoga zla i počasti nas svakim dobrom. Počasti nas da ustrajemo u svakom dobru kojeg činimo. Počasti nas da redovno sadaku dajem. Počasti nas da pomognemo one koji su potrebi. Najvećim te imenom molimo počasti nas najljepšim moralom. Zaista se ti koju upućuješ na najljepši moral. Gospodar, počasti nas da ličimo na tvoga milenika Muhameda sallallahu alejhi ve Zaštiti nas od lošeg morala i lošeg ponašanja. Počasti nas uspjehom u svim djelima koja radima, a kojima je tvoje zadovoljstvo. Uдали od nas sva djela u kojima nije tvoje zadovoljstvo. Približi nama čestite ljude i udalji od nas one koji su pokvareni. Gospodar, čuvaj nas dok hodimo po zemlji. Čuvaj nas kada nas u zemlju spusti čuvaj nas na dan kada nas ti preživeti. Gospodar, ujedini ummet islama. Gospodar, udalje od nas oholost i umišljenost. Počasti nas plementošću i učenošću, najvećim temenom molim. Gospodar, počasti nas da tražimo znanje kako bi sebe čuvali na ovom je svijetu i bili kod tebi primljeni na buduće. Počasti nas korisnim znanjem i dad nam da se na najbolji mogući način ima koristimo. Gospodar, pokaži nam istinu i počasti nas da istinu slijedimo. Pokaži nam laž i počasti nas da se la odlaži u udaljim. Gospodar, počasti umjeti slama da se tebi vraća. Gospodar, sačuvaj nas lo Gospodar smiluje se nama roditeljima našima, smiluje se prisutnim i odsutnim. Počestna da budemo ustrajni u svakom добру kojeg činimo i da dozvoliš šitam i našim protivima da nas utam je od toga odrati. Subhan Rabbika Rabbil izati tema isfuna <tipun>